BISMILLAHI Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehma, Mwenye Kurehemu. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum in nazalzalatas saati shay'un Aci că te mai colasă niște ambo cu. Iaoma teron ha tădhelul, căl murdșiată amma ardșiată, țădhul căl dăt pămel pămel ha, Siku mtapoi kila mwenye kunyonyesha atamsahau amnyonyeshae, na kila mwenye mimba ataharibu mimba yake, na utaona watu wamelewa na kumbe hawakulewa, lakini adhabu ya mwenyezi mungu ni kali. Wa minan nasi men yujadilu fi Allahi bighayri ilmiu, wa marid. Na miongoni mwa watu wapo na juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu na wanamfuata kila shetani aliasi. Kutiba alie hne mn tola hufane yudile wahiyele ila sair. Ameandikiwa kwamba anayemfanya kuwa rafiki basi huyo hakika atampoteza na atamongoza kwenye adhabu ya moto mkali. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب Făin ne-o, تُرَابٍ ثُمَّ le نُطْفَةٍ ثُمَّ o عَلَقَةٍ ثُمَّ le-o, ثُمَّ o le مُخَلَّقَةٍ le مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ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 أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء Wa Robert wa za Enye watu ikiwanyenyi mnashaka ya kufuliwa, basi kwa hakika sisi tulikikumbeni kutokana na udongo, kisha kutokana na mani, kisha kutokana na kipande cha damu iliyogandana, kisha kutokana na kipande cha nyama chenye umbo na kisichokuwa na umbo, ili shei. Na tunakiweka katika matumbo ya uzazi tunachokitaka mpaka muda uliowekwa. kisha tunakotoeni kwa hali ya mtoto mchanga kisha mfikie kutimia akili na wapo katika nyinyi wanaokufa na wapo katika nyinyi wanaorudishwa kwenye umri wa unyonge kabisa hata mtu awe hajui kitu baada ya kuwa anakijua na, na unaiona ardhi ya kimia. lakini tunapoyatiremsha maji juu yake usisimka Na kututumka Na kumea kila namna mimea mizuri Dharika bi anna Allah huwa lhak Wa anna huu yuhil mauta Wa kulli Ayo ni kwa sababu hakika mwenyezi mungu ndiye haki Na kwamba hakika yeye ndie mwenye kuhisha wafu Na kwamba hakika yeye ni muweza wa kila kitu wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'athu man fil -kubur. na kwamba hakika saa itakuja hapana shaka kwa hilo na kwamba hakika mwenyezi Mungu atawafufua walio makaburini Waminan nasi men yujadilu fi Allahi ilmi, wala huda, wala kitabin munir. Na katika watu wapo wanobishana juu ya mwenyezi mungu bila ilimu, wala wungofu, wala kitabu chinye nuru. ثانيعطفه ليضل عن سبيل له في عذاب shingo yake ili kupoteza watu wa chenjea Mwenyezi Mungu duniani atapata hizaya na siku ya kiyama adhabu ya ذالك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد hayo ni kwa ya ileyo tanguliza mikono yako na hakika Mwenyezi Mungu si dhalim kwa waja Allahu akbar Allah Ratul Haj imeteremka Madina. hii ni ya Madina ila aya 52, na 54, hamsin na tatu hamsin na na na tano. zake ni sabi na nane. Imeanzia kwa kuwaonya watu wa mhofu mwenyezi Mungu na kukumbusha vitisho vya kiyama na kuwajuilisha wanaobisha kwa upotovu na ujinga na hayo yakafuatia kuletu dalili za kufufuliwa, Kwa kuleta sura ya mabadiliko katika kuumbwa binadamu na kukua kwa mimea na ikaeleza upinzani kumpinga Mwenyezi Mungu na matokeo yake na ikataja habari ya Hija na kutukuza ibada zake na baada ya hayo Mwenyezi Mungu akaruhusu na vita vya kujitetea na akafuatilia hayo kumpoza Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa masaaibu yaliyokuwa yanampata kwa watu wake kwa kutaja dhiki na mateso yali mitume wa wakabla yake. Na aya za asura hii zikabainisha dalili za uwezo wake mwenyezi mungu mtukufu na upuke wake na mipaka ya kazi ya mitume. Na kwamba hili ni onyo lisilo kimbilika. Na katika mwisho wa sura, wakasema hao wanaoambiwa ni washirikina wa mwenyezi mungu kwa kuzizuga akili za washirikina kwamba hawawezi hata kuumba kiumbe kinyongnge kabisa, naye ni na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake, na sura ikahimiza sala na zaka, na ibada na jihadi, bila ya kukusudia maovu. kwani hii ni dini ya babayeu Ibrahim Alimza Ismail ambaye kutokana naye ndio wakazalika uko Adnan, na matokeo ya mamboyeno, Nikuwa mtume wenu akushuhudieni kwa kukufikishieni ujumbe na nyinyi mtowe ushahidi juu ya watu waliopoisha tangulia kwamba mitume wao waliwafikishia ujumbe kama ilivyo kujieni katika Qur'an. na sura ikahitimisha kwa kutaka kushikamana na mwenyezi Mungu kwani yeye ndiye bora ya mlinzi na bora ya mwenye kunosoro. Ennyi watu Tahadharini na athabu ya mula wenu mlezi na wekeni katika nyozenu numa ya siku ya kiyama Kwaani mtikishikota kutokea haponi mkubwa wenye kuhangaisha na kutikisa viumbe Siku mtapokiona kiyama mtaona kitisho chake kinafikilia ukubwa wake Hata kama yupo mwanamke mkia aneyunyesha na ziwalake lipo katika mdomu mwenawe Basi hapa na shaka una tamwa chilia ambali Na kama yuko mwena mkia na mimba, basi ya haribu, mimba kabla ya kifika wakati waki wakuzaku wajili ya fazana kitisho. Na ewe mwenye kuangalia, ukiona hali ya watu siku hiyo, namna mna hawanazo, na wanapokuenda wanayumba, utadhani wamelewa, na ili hali hawakulewa. Lakini kitisho lechokishu na kofu ya athabu kuu ya mwenyezi mungu ndiyo ile ondo wao. Naju ya unyo na ya onyo na la kweli bado wapo baadhi ya watu inadiao au kufuata kwao kijinga uwapelekea katika mambo ya kubishana juu ya Mwenyezi Mungu na sifa zake wakamsingizia kwa na washirika au akaukataa uweza wake wa na kuwalipa watu kwa vitendo vyao na kwa huo wao na kukataa kwao hawategemee ni musahi, au hoja ya kweli Lakini wawo fuwata tu, nyayo za kila shetani alimuasimu na wake mlezi, aliebaridika na mungofu. Mwenyezi mungu wamehukumu kuwa anemfuwata shetani, na akamfanya mfanya kuwa yake, na mlizi wake, na mungozi wake. Basi humpoto wanajia haki, na haka kwenye opotovu, na upelekea kwenye moto, na waka na kulipuka. Enye watu ikiwa nyinyi mnashaka ya kumfufuueni baada ya kufa basi katika kumbwa kwenu ipo dalini ya kuweza kwetu kufufua tulikuumbeni asili yenu kutokana na udongo kisha tukaofanya Tony amani kisha baada ya muda tukaigeuza ikawa kipande cha damu iliyogandana kisha tukaifanya kipande cha nyama yenye sura ya kibinadamu haisiokuona sura Ili tukubainishieni uweza wetu wakuwanza umbaji na kuendeleza kukuza kwa viwango na madaraja na kugeuza kutoka hali hii na kuingia nyingine. Na katika filiomu katika matumbo ya mzazi, vipo tunapaviharibu, tupitakafyo na tunaviweka imara na madhubuti tupitakafyo mpakotimia muda wakuzaliwa. Kisha tunakutoweni kwenye matumbo ya mamazenumu ya watoto wachanga. Kisha tunakulenii mpaka mkamiliki akili na nguvu na baada ya hayo wapo katika nyinyi ambao Mwenyezi Mungu huafisha na wapo ambao umri wao urefushwa mpaka kafikia ukomweo wa kupiswa ujuzi wao na kufahamu kwao mambo kukasita na aliyekuumbeni kwa sura tangu mwanzo hashindwe kukurudishieni tena na jambo jingine la kukuonyesha kudra ya Mwenyezi Mungu kufufua Nikuwa wewe unaiona ardhi kavu ya misi Tukitire ya maji uhai unaitambalia Na hiyo ardhi hugutuka Na huzidi na hututumka kwa maji na hewa iliyoingia ndani yake Na hapo tena hutokeza na mbalimbali mbali za mimea Ine ufurahisha kuyona, Na uzuri wake ukazaga Na mwenye kuyona roho yake kakunjuka Maores buke mtaalamu kifaransa Ma'ruf wal Islam amelifasiri neno alaka kwa maana kitu kilichotundikwa. Na hivyo ndivyo inathibitisha sayansi ya hivi sasa kuwa mbegu ya uzazi kishapandikizwa. Huujai ikaninginia kama iliyotundikwa kwenye tumbo la uzazi. Tazama pia sura 23 aya 14, sura ya 40 aya 67, sura 75 aya 37 mpaka 38. Na kathalika sura ya tano ya annisa aya miyamoja shirina tisa, kuwa msimu wa chemke kama alitundikwa. Hayo ya diotangulia ya binadamu na mimea ya kupanda ni ushahidi ya kwa kuhakika mwenyezi mungu ndi ya mungu wa haki na kwamba hakika yeye ndiye ya maiti wakati mkufufuliwa kama vile alivyoanza kuwa Na kwamba hakika yeye ni muweza wa kitu na kwamba hakika kiama kinakuja tu bila shaka kuhakikisha hadi yake. Na kwamba hakika Mwenyezi Mungu hutoihuisha walioma makaburini kwa kuufufua kwa ajili ya hisabu na malipo. Na juu yaliotangulia bado wapo baadhi ya watu wanaojadili juu uweza wa Mwenyezi Mungu na wanakanya kufufuka bila msingi wote wa elimu wala uongozi wa kweli au kitabu kilichotoka toka kwa mwenyezi mungu chakumonyesha, basi ubishi wake ni wapumbao na inda tu. Na pamoja na hayo, hugeuka upande kwa kiburi na kukataku ikubali haki. Na watu namna hii itakuja wapata hizaya na uzalili dunia ni ushindi wanino la haki. Na siku ya kiyama mwenyezi mungu atawadhibu kwa moto wa kuunguza Na atambiwa, hayo na uyapata ya hizaya na athabu, Ni kwa sababu ya uzushi wako na kiburi chako. Kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, hadhulumi, wala hawaeki wa mumini na kafiri, na mwema na muovu, bali kila mmoja wao atamlipa kwa mujibu wa vitendo vyake.